E interesant. Dar dacă vă încurajez, continuați să-l purtați, chiar dacă vă, un pic vă jenează, dacă două, trei ori nu-și nu revine decât să-ți rupi picioarele, mai bine îl dai la cineva, nu? Ești că o să primești înapoi. Așa că asta așa e un mic punt. Câți v-ați uitat la meciurile care au fost săptămâna asta? Ce și cu uh, steaua? Noi să vedem la câți vă pasă. Ok, câțiva vă pasă. Jefrei au făcut un meci destul de interesant, doia unul o o o, o rusețsabată. M-am uitat la Steaua aseară o fost, nu știu câ câți dintre voi v-ați uitat. La 8 o a fost pe Pro TV la ora 8 am Nu la, la 10 și eu la 2 și pornesc, îl sunt pe Ionuț că era era ora 9.45 și nu a început match mă gândeam, mă, Ionuț pe canalul potrivit, sunt pe Ionuț, Ionuț e informat tot timpul, îl sunt și zice, mă, vezi că e la 10, nu știu cum, cu uh, a, Anglia, cu timpul și uh, mă uit, pornește match și în primele 20 secunde. Marchează gol ăștia, contra noastră. În primele 20 secunde. Voi ne... Și mă gândeam, zicea cu mâna-mâna, închidem televizorul, merg la culcare, dacă în 20 de minute o băga gol. Dar uh, s-a meritat un pic, văzut că au ori... făcut față până la sfârșit, când uh, or pierdut tot acolo. 4-1. Dar nu a jucat rău așa că te gândești, deci nu a jucat rău. Dar uh, asta e... Pregătiți-vă pentru data de 01, 10 2010 Vezi ce faină e data asta? 01,,, 10 2010 Iluia, ce se va întâmpla în 0-1-10-2010, știi? Unde? Ce se va întâmpla? Schimbări! Schimbări, da. Deci din data de 01, 10 2010 de două ori pe lună. o dată avem seara asta obișnuită cu toată lumea și odată, tot intercalat, o să fie o seara de tineret beta. De unde vine beta, uh, Sefi? De Varianta a doua, beta, e alfa și beta, da? Uh, și uh, o să fie interesant, pentru că în sală deocamdată suntem mai mulți peste 19 ani, noi rămânem aici în sală. Cât sunt peste 19 ani? Mâna sus. Noi rămânem în sală. Uite, wow, bun. Și uh, câți liceni avem în, în, în sală, mâna sus licenii? Uite, mulți licieni, voi nu sunteți chiar așa de mulți încă ca și noi, voi mergeți vis-a-vis, -vis. noi să ne vedem unii pe alții prin ușa asta, desparte în sala de mese, nu aveți mâncare, o să aveți mâncare spirituală acolo, să aveți așa că să fie o să fie tare, o să fie super, super tare. Așa că ne pregătim pentru... 0 1, 10 2010 să face ceva fain, Robia abia așteaptă să fie și el între oxigen. El când am avut oxigen, acum un an și ceva, el era, el venea și el, era 12-a, se strecura și el pe acolo că o să fiu și eu student într-o zi și iată, e și el student și pregătit. Așa că o să fie, o să fie fain. Bun, uh, seara asta am un mesaj cu... Uh, un mesaj care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Înainte ca să trec, deschideți la Isaia și înainte ca să citim, vreau să vă citesc și eu ceva, ceva interesant, ceva ce am văzut. Isaia, deschideți între timp la Isaia 43, timp ce deschideți eu să vă zic uh, ceva interesant. Uh, și vă zic niște chestii care numai în filme, dacă nu le-ați fi văzut în filme, nu le-ați fi știut. Uh, deci, mulțumim filmelor care ne aduc lumina asupra acestor lucruri. Așa că O să încep să vă zic, nu știu cât o să țin, dar o să încep să vă zic lucruri pe care nu le-am fi știut dacă nu le-am fi văzut în filme. Păiți atenție un lucru interesant, primul, majoritatea câinilor nu mor. Nu o să vedeți niciodată într-un film un câine cu moare, nu să vedeți. Oameni în continuu mor în film, dar câine nu-i voie, pentru că există oameni care s-au răsigurat că noi nu o să vedem câini care mor în film. O să auzi că... O să-ți dai seama că muri, dar nu o să-i niciodată cum moare un câine, cum îi lovi de mașină, cum îmi pușca. Niciodată nu o să vezi într-un film. Încearcă să vezi. Pentru că ori fost oameni care protecția animalelor să nu vadă. Dar oamenii pot muri. Nu, omorâți-i pe toți. Puterii, dar câinii, nu. Și animalele, nu, nu-i voi. Interesant. Câți ați văzut filmul Hachi? Hachi, ați văzut Hachi? <laughs> Puțin. Mergeți pe internet și vreau să vedeți un, fai, un film fain cu crin, mergeți să vă vă Hachi, un film interesant, Hachi. Bun, al doilea lucru care nu l-a veștiu dacă nu l-a fi văzut în filme. Odată ce te faci cu ruj, el va rămâne pe buzele tale chiar atunci când e not sub apă. Nu știu, deci e e fain. Fetele înțeleg mai mult decât ă, despre ce e vorba? Ruj, ha, ha. Trei Sistemul de aer condiționat din orice căldire este cel mai bun loc în care să te ascunzi. Nu vezi un filme chestia asta... Nimeni nu se va gândistdc caută acolo. Și poți merge prin el în orice parte a credi fără nicio problemă. Mai sunt de astea filme în care îl urmărește pe ăla care s-a băgat în sistemul de aer condiționat. Mă duc aminte, nu mai ținite un film așa, s-a băgat copilul și e groaznic, știi, și se mai și consumar o seară, știi? Să te gândești că tu ești ăla în sistemul ăla de aer condiționat. Imic. Pentru mine ar fi groaznic că oricum îți mare și mai undeva tot măș prindea gonaș puteam să ies afară. Claustrof pe noptea. Uh, e deci ideii că uh, sunt filme în care tot uh, îl urmărești oamenii pe ăla. Uh, după aia, patru, al patrulea lucru, dacă nu ne-a fi știu dacă nu a făcut în filme, dacă trebuie să încarci arma, întotdeauna vei fi aprovizionat cu muniții, chiar dacă nu le ai purtai cu tine înainte. Nu mi se pare nu de unde le iau astea muniții. Osta cum ăsta era care filmul cu Silver Star Stallone, ultimul lui film Expendables, acum, expendables. de unde făcea tot timpul făcea rozbăgana peste tot uh, muniții bun, al cincelea lucru turnul Eiffel poate fi văzut de la orice geam din Paris nu vedeți cât e vorba din Paris tot timpul îl vezi în, în background uh, șase toate femeile singure au o pisică în filme și ultimul pentru bărbați, fiți atenți, interesant un bărbat nu va arăta nici un pic de durere când este bătut dar va tresări când o femeie încearcă să lege rănile n-ați văzut? îi bătă bine, dar... Oh! Foarte tare, foarte tare Destul cu filmele la realitate Destul cu filmele la realitate Ier, Era o emisiune Science in the movie sau cam așa ceva Și totdeauna mă gândeam Cum fac tot felul de Fac fețe așa urâte La personaje și parcă zăreale Mă gândeam și am văzut Totul e pe computer făcut foarte tare Îl pune pe om și după aia adaug Foarte interesant Dar venim în lumea reală Biblia este cel mai real lucru pe care îl poți gusta și experimenta. Amin? Ascultă-mă, revistele, lucrurile care le citești în ziare, nu știi câte sunt adevărate. Dar dacă vrei să știi dacă un lucru e adevărat, mergi la Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Așa că tot timpul le poți, le poți, le poți verifica dacă ce scrie în reviste sau în cărțile pe care tu le citești. Dacă e adevăr, va fi găsit în Biblie. Dacă nu e găsit în Biblie, înseamnă că s-ar putea să... Så te fenteze pe tine Aşa că deschid la Isaia 43, 18, La 19 Robi-o să-s furt ceansul, Dacă nu te superi Te-l dau inapoi după Merge? Dacă nu merge Lovesc aşa să meargă E bun, e vechi, e bun Are un e, Deci da, e bun Isaia 403 uh, cu 18, timp pasaj care l-am citit și data trecută, Isaia 43 cu 18 și 19, spune, nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Nu vă mai gândiți și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple, să nu-l cunoașteți voioare. oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Și deschide la Ioan capitolul 5, Ioan, capitolul 5, Noul Testament, pentru cei care căutați lângă Geneza, veniți la studiu biblic. Ioan, capitolul 5, 1 la 9. Ioan 5 la 9, ați găsit? Ioan 5, Evanghelia după Ioan, capitolul 5, începând de la versetul 1 la 9. Spune așa, după aceea era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare numită în Evrește, Betesda, care are cinci pridvoare sau cinci bazine. În pridvoarele acestea zăceau mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcare apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un bolnav de 38 de ani. Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, știa. cercuiește dacă ai un pic sau ceva, el știa este bolnav de multă vreme. Iisus știe de când ești bolnav, Iisus știe prin ce treci, el știe. Știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul. N-am pe nimeni să mă bage în scălătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu să coboară altul înaintea mea. Scoala de ea, zis Iisus, te ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Vreau să vorbesc cu un subiect și l-am intitulat, dacă ți-ai notițe, notează subiectul, e timpul meu acum, e timpul meu acum. E timpul meu acum. După ce a scris subiectul aș vrea întorci în stânga, în dreapta, bate palma cu 3-4 persoane și spunele le pare rău, e timpul meu acum. Bate palma, 3-4 persoane. După ce a scris ăsta, spune e timpul meu acum. Îmi pare rău. Pare rău, e timpul meu acum. Pare rău, e timpul meu acum. După ce ai bătut, hai de să ne rugăm. Doamne, să-ți mulțumim pentru seara asta, pentru fiecare tânăr care e aici, să-ți mulțumim, Doamne, pentru generanția Dunamis care-i sus la etaj și mă rog să fii cu ei și să le vorbești și lor. Și mă rog, Doamne, în seara asta Tu să-ți faci lucrarea în mijlocul nostru, Moroca, mă Doamne, acest mesaj care mi l-ai dat pe, pe inimă, Doamne, mă rog ca să mă ajut să-l să vestezi, Doamne, cu puterea Ta și cu ungerea Ta și te rog, Doamne, ca Tu să vorbești și fiecare persoană știu Că a sosit timpul pentru mulți doamne Să să declar e timpul meu acum Și mă rog ca fiecare să înțeleagă Timpul pe care tu l-ai ales Astăzi să ne vorbește acest mesaj profetic Și mă rog ca fiecare doamne Nu numai să audă cuvintele acestea Ci să dorească să le împlinească Și să le vadă realizate în viața lor În numele Lui Iisus mă rog Și toți tineri spun amin Aneșteamnă așa să fie Mi-aduc aminte cu plăcere În clasa a opta Eu jucam basket În clasa În fața casei, să zic așa, aveam în fața apartamentului nostru și mergeam uh, și în parc, jucam basket uh, și în parc și uh, în, în, la școală. Deci oriunde apucam, fotbal nu prea jucam, dar basket jucam și uh, eram bun așa, de exemplu, dacă îmi dădeai mingea, mă păsai mingea, eu știam de la o distanță, cum acum și marcam și trei puncte, da? Uh, uh, deci dacă eram în interiorul, uh, nu știu cum, terenului sau cum e așa, cam, cam 70% șanse era că îl băgam, băgam coșt. Atât făceam, deci, eram bun, tot exersam și tot băgam coșt, dar un lucru să joci singur în fața blocului și un alt lucru să joci în echipă. Când știți asta? La fotbal, nu-i așa, joci în fața blocului, te crezi marele, e, e, viitorul hagi și când ești în debagă în echipă, nu știi să lucrezi în echipă, să pasezi. Câți dintre v a jucat un, un sport într-o echipă? Mâna sus, într-o echipă. Bun, vă știți ce vorbești. Știi, e un lucru să fii bun acasă, tu personal, cu micia, în fața în fața școlii, să să dai cu picior sau depinde ce sport joci. Și una lucru să joci în echipă, să, să, să dezvolți acele abilități care va ajuta echipa, nu numai că tu ești bun. Și mi-aduc că am încercat, era o conferință la noi și mai multe școli participa la această conferință și era o fel de convenție că erau campionate de basket, de tenis și așa mai departe și am vrut să mă scriu și eu să joc în echipa de basket. M-am înscris și am fost anxitat în echipa a doua. Deci nu A-team, ci în echipa a doua. Știți voi cum e echipa a doua. Aștia <coughs> care nu reușesc în echipa a și vor să joace și ei, făcem și echipa a doua pentru ei. Și așa a fost, am jucat în echipa a doua Problema, problema mea Acum uitându-mă în urmă Era că nu știam să joc echipă așa de bine Nu știam uh, mișcări Și tot felul de, de scheme Pe care le faci în echipă Și trebuie să știi schema respectivă În fotbal îmi place când văd scheme de așa E lovitură liberă și ăștia tot cred că e lovitură liberă Și îi pasează și marchează Îmi place mult jmecherii de așa la, la, în sport Dar uh, am fost ales în echipă am, uh, A fost chemat uh, Mi-a dat tricou de la și mie uh, Cu echipa TCHS era echipa și am fost la acea convenție, m-am îmbrăcat, eram pregătit primul meci. Puternic și eu sunt în echipa a doua, hai să jucăm, hai să, hai să, să... e timpul meu acum să să marchez, e timpul meu să le arat toți că eu sunt chemat să joc basket. La început îs primi cinci, starting 5 primii cinci care intră pe teren la basket. Și nu am fost printre primii cinci, steam și eu în rezervă, și în echipa a doua, la rezervă, înțelegeți problema. Și uh, bun, mă uitam, m oricum, uh, se fac schimbări des în basket, tot intru și eu, știi? Și totdeauna când se uita antrenorul spre mine, uh, în mintea mea ăsta e timpul meu, e timpul meu că mă uitam, și nu știam dacă ochii lui se încrucișează ca o mei sau ca o lui vecinul că era înspre noi. <laughs> Eu, nu, nu, nu, tu, ăla, ok Și primul meci mi-aduc aminte că nu, nu m-a luat Îți zice că încă nu, nu a fost momentul meu, antrenorul Deci fiecare când e timpul lui, nu bun Al doilea meci Și ei mi mi-aduc aminte, am stat tot campionatul, eram în rezervă. Câți ați fost rezervă la echipa voastră? Știți cum e să fie rezervă? Ligea? Ai, câțiva, ok. Bun, deci simțiți cum e. Știți cum e să fii pe banca de rezervă? Să simți că poate, poate, ăsta e momentul meu. Să fii pregătit, ești un echipament, te încălzești cu ceilalți și nu știi sigur dacă vei juca sau nu vei juca, că totul depinde dacă te ia antrenorul sau nu te ia. Îmi depinde și de cât de bun ești tu în acel domeniu. O trecută al doilea, al meci, nu, nu m am băgat. Tot se uita spre mine când făcea schimbări și eu nu Eu! Se uita la alt, la alt, se uita la alt de lângă mine și numai... În ultimul meci mă băgai pe mine în echipă. Eram bucuros. Uitați spre mine antrenorul și m-a zis, boar, acum e timpul meu, ultimul meci. Stai <laughs> am uitrat, am intrat și nu, nu mai ținut dacă am marcat, să ne-am marcat. Important e că am jucat și am păsat și eu. Un pic a fost, a fost așa un moment de glorie. Mă băga și pe mine în echipă în ultimul meci de campionat și am câștigat, de fapt. El era foarte competitiv antrenor, nu băga, nu mă păște cei mai buni. Dar am, am avut și o medalie locul întâi, așa că e fain. Chiar dacă ești pe bancă de rezervă, tot primești tu. Tot ca la care a jucat, primești tu premiu cupă și a fost, a fost super fine. Dar mi-aduc aminte că se uita antrenorul la mine E timpul meu, e timpul meu Și numai pe mine văzuta la vecinul și-l lua pe vecinul Nu mi s-a întâmplat de multe ori în viață să, să simți că E timpul meu acum <laughs> Și parcă ești, nu te vede nimeni, ești, ești subestimat Nu vede nimeni valoare în tine și simți că e timpul tău Dar nu, nu simte ceilalți Ești împins, numai tu nu apuci să intri Și simți că e timpul tău, dar, dar nici cum nu ești ales. Nu, nu, nu urmezi tu, e tot timpul altul. Mi-aduc aminte când, ca tânăr, aveam prieteni și eram în fecioria mea cu ăștia din, din biserică. Și mai dintr-o dată vine Florin la mine și zice, mă însortem mă însor, zice, Colina, mă însor. și nu, no, bucuros, în uh, slăb nu mai putea de bucurie uh, uh, uh. și uh, mă, el se căstorește și mă întreb și eu, când e? timpul meu vine gelul la mine și el mă însorte dar cu, cu Anca uh, foarte bine pentru tine, mă întreba când e timpul meu și după aia a urmat Faustin, vine mă și mă, când e timpul meu vine Adi Vlad, mă însor. când e timpul meu Și-a venit și-a venit timpul meu și-a fost fain a venit timpul meu. Pentru că atunci când e timpul tău, toate lucrurile sunt pregătite pentru platforma ta și totul este pregătit pentru că e timpul tău. Totul e pregătit și Dumnezeu pregătește în toți acești ani sau săptămâni sau luni cât au trecut. De când aștepți minunea, de când aștepți eliberarea, Dumnezeu lucrează în spatele scene și pregătește platforma pentru e timpul tău. E timpul tål. Aş vrea să te-ntorci la vecinul tål să-i spui E timpul meu. Îmi pare rå. E timpul meu. E timpul meu. Toată lumea spune bazin. Toată lumea spune bazin. bazin. Cât vă place la bazin? Cât ne-ați merge la bazin aici i-en rupt-ul capului? Câtiva. Mulțumim. E fain, fain, e fain. E fain să mergi la, la ștran, să fie apa curată. Îmi place mult să mă duc la Haidu-Soboslo. Câți a fost la Haidu-Soboslo? Există o ungere specială peste acel bazin. Tot felul de ape tulburi, ape maronii, cu tot felul de uleiuri. Uneori mă intru în, într-unul din bazin care e și mă întreb oare e maroniu de la ce e maroniu? Că mulți bătrâri acolo, nu știu dacă șor, mai au simțurile toate. În, că e cam maroniu, atât pot să spun. E cam maroniu e situația uleios, dar e am înțeles că e sănătos să stai în bazinul ăla, uleios e sănătos imaginați-vă, noi toți când ne gândim la strand, e o acee tare Merge la strande bălăcim. bălățim și noi suntem ca niște copii, adevărul e că noi n-am crescutor, ori copiii a rămas când e de apă nu acum să intri direct în apă am fost cu voi la brădețel, cum a spus apă că era 0 grade intrați acolo, săreați, vorcați pe muți săreați. pentru că suntem ca niște copii când e vorba de apă, la toți ne place să ne bălăcim Acum imaginați-vă un bazin de genul ăsta unde numai oameni bolnavi sunt. Câți aș merge la el? Numai știi că oameni șchiopi, oameni bolnavi, oameni uscați, Biblia spune, oameni care nu puteau umbla, paralizați, ăștia erau membrii bazinului Betesda. Asta era bazinul Betesda. Adică dacă erai sănătos, nu aveți ce cont acolo. Numai bolnavii merg acolo. Și era un lucru interesant la bazinul ăsta Betesda, lucrul interesant era că Dumnezeu ales să vindece oameni prin bazinul acesta într-un mod interesant, nici nu mai găsim modul ăsta, Dumnezeu ales ca în Ierusalim, la bazinul Betesda, să trimită din când în când un înger care să miște apa. Acum noi avem uh, și la noi aici, nu? În, uh, în Felix, bazin cu valuri, <laughs> mișcăm apa puternic și intrăm, și intrăm sub valuri, la Haidu-Sobosul la este, nu știu cât de tare e ăsta de aici, uh, la Haidu-Sobosul ăla este la cu valuri și când, uh, și Mona, care nu credeau că o să placă valurile, abia așteptat să vină valurile, de-aia vine valurile, că suna clopățelul, intram acolo. Și parcă oamenii sunt nebun va, după valuri. Deci incredibil, se băgau acolo în niște grati de unde parcă vin valurile și băgau acolo capul, bă, se acolo. Vreau senzații puternice. Ne-am fost la s-au fost la cu tot tineretul anul trecut e, în tabără. Dar vreau senzații, deci, bă, cât mai aproape, venia valul peste ei. Bă, voi muriți acolo. Aveau security să oprească, domnul, mai încolo că mori. Mori, deci mai încolo. Aici ni-e vorba de apă de valuri. Dar oamenii acolo nu aștepteau valurile cum așteptăm noi la Heidusobosdor. Din oră în oră vin valurile. Nu aștepteau valurile. Așteptau ca un înger să vină și să tulbure apă. Știți când e apa tulbure? Nu e așa cristalină. Dacă vreți să vedeți apă cristalină, duceți-vă în Grecia. Credibil. Dumnezeu acolo a dat o binecuvântare, parcă nu e nicio poluare acolo. Deci, apă, te uiți și parcă îi e apă de la robinet. Curată. Nu ca și la surduc Nu știai unde sunt algele Nu știai unde Ce-i ce sub apa asta? Bălaur! Nu știai ce-i acolo la surduc ce care a fost cu unul la surduc Știți despre ce vor? Nu puteai nota de alge Nu te erai prins Ei dar la, la scălătoarea Betesda Un îngeri Tulbura apa Și ideea era interesantă Că treia să vezi când apa devine tulbure Și toți aveau ochii pironiți la bazin Imaginați-vă, ești bolnav, ai nevoie de o care, Dumnezeu că în modul acesta. Trimit unul înger de când în când să tulbure apa. Face așa mai cețoasă. Ochii tăi trebuia să fie la bazin. Te mutai, venea un prieten, vorbea cu tine, da, cei. i Nu te uiți Nu, că s-ar putea să tulbure apa și îmi pierd vindecarea. Ochii lor erau la, la la la apă. Pentru că dacă venea și nu vedea că e tulbure, Și ideea care era? Că trebuia să fie primul care intră. Dacă erai primul care intră, erai vindecat. Așa că nu puteai să-ți iei ochii de la apă. Că trebuia să vezi. O, o, e, tu... oh, oh, e tulbără. Nu, o frunză. No. E ok, e ok, tot e ok. Vă dați seama câte alarme false erau pe vremea aia? Numai se întâmpla ceva. Venea numai dintr-o dată, vedea Oh, îs valur, îs valur! I o, îți valuri, îți valuri! E o ceoară, e o ceoară, e ok, totul e ok, toată lumea locului, cioară, totul e ok. Câte alarme valse, dar toți erau pregătiți. Și când, cum să vă spun, era așa o mare învălmășeală, că nu era alt, alt bazin în care se întâmpla chestia asta. Așa că dacă este un... Imaginați-vă la noi în țară să fie un singur loc unde se poată întâmpla minuni. Voi nu vedeți, de exemplu, când este tot felul de vine nu știu ce icoană și vine nu știu ce moaște și nu știu mănăstire vă nu vedeți cum se înghesuiesc trebuie să vină poliția să-i oprească pe oameni că așa se îmbulzez că se omoară unul pe așa se pe picioare se pupe moaștere sau se întâmplă ceva pentru că se îmbulzez vor o minune oamenii vor o minune așa vreau și atunci numai că atunci chiar se întâmpla era Dumnezeu a ales termitea un înger tulburea apa imaginați-vă noi toți aici suntem la sc Scăldătoarea e în mijloc, să zicem. Voi, voi se spă parte, voi se spă cealaltă parte. Acum fiecare cum și-a făcut loc. Ce se întâmplă? Stai la scăldătoare cât stai. Mai trebuie să mergi și la baie în timpul zilei. Și cum poți să zici, ținem locul? He? Ai plecat, ai plecat, frate. Că și eu vreau să fiu vindecat. Cam așa era scăldătoare. Și plecai era la baie ca și și toți trează să treacă pe la baie. O puteam face în bazin, că acolo era vin de care. Nu puteai să îmi vin problemele, știi? Și imaginează-ți că ești ai imaginează-ți că ești aici. Șteaiu la bazin. Tot lumea, tot lumea s-a uitat voi la mine, toți se uitau la, la apă, pentru că toți vreau o vin de care, dar numai unul putea. Treba să fii primul. Și imaginează-s că eu aici. Și voi staiți sau ți-voi tați la apă. Eu văd un pic o mică turburare. Tu știi cum? Se embulzea și se împingea. Oh, oh, oh, se peste unul peste altul. Era ai călcat în picioare. Oh, și se rea primul în bazin. A că serai primul? I-s a zis: "Oh, swim the câți oameni, machiațul ăcut swame. Oh, Michael, cap la față. Mă. Unde ai, unde te ai uitat? Vrea să ema cum se embulzea. E roșu aici culoarea. Vrea să ema cum se embulzea cum se îmbulzeau oamenii și... E, e, când e vorba de vindecarea ta, cât de repede mi-o schimb? E specialist în suene. Și imaginați-vă cum tu, Oti, dacă vindecarea ta ar depinde de cât de repede să ajunge acolo. Când aia... Cuma cum să zic, că tu te-ai grăbit cât mai repede să ajungi acolo, cum îți place de prietena ta, dar tu ți-ai să fii primul. Primul lucru care a vrea să-l notați, dacă notezi trei lucruri, vă zic astăzi și încheiem. Primul lucru care aș vrea să notați și aș să vă aduceți aminte, primul lucru este că Dumnezeu, Dumnezeu este mai mare decât ultima metodă pe care a folosit-o. Dumnezeu este mai mare decât ultima metodă pe care a folosit-o. Și Iisus Hristos, Biblia spune că vine la scăldătoarea asta, la Betesda, la bazinul ăsta. Și vine lângă un om care era bunav de 38 de ani. Cum a... Nu trebuie să ridicați voi mâna cine are 38 de ani. Eu am 32. Și am făcut multe în viața asta. 32 de ani eu vârstă, faci multe. Adică trăiești destul de... E un sfert din viață. Un sfert, sperăm. De ce să nu vițăm la mai mult? Fiți atenți. Și... Asta avea 38 de ani. De 38 de ani era bolnav. Mai au făcut multe în 32 de ani, dar ăsta e bolnav de 38 de ani, e grav. Și vine la el și îmi place că Iisus îl întreabă vrei să te faci sănătos? Fetea începe spune, vrei să te faci sănătos? Și mintea lui, problema lui era că el era la metoda pe care Dumnezeu a folosit-o în trecut pentru a vindeca. El nu era pregătit la Dumnezeu ce vrea să facă nouă. Dar nu uitați că Dumnezeu e mai mare decât orice metode pe care au folosit el în trecut. E mai mare. Odată dată l-au văzut pe un orb. Într-o dată să te faci sănătoși? Se vrei să te faci sănătoși? Și-o pus mâinile peste ochii lui și orbul și-o primi în vederea. Odată dată când întâlnești pe un alt orb, nu face la fel. Ce vrei să te faci sănătoși? Da. Face un pic de noroi și pune pe ochii lui, scuipat cu noroi. Orbul își deschide și vede. Și că Dumnezeu mai mare adică metoda care a folosit-o în trecut. De multe ori nou, place să ținem de oarecare metodă. Și dacă vine prin metodă aia, e bine. Și oh, Iisus, Iisus, vindecarea, Iisus, care e tot ce ai nevoie, vine la omul ăsta și vreste față-nătos și, și fie de ce-și om. Aș vrea eu, dar problema e apa. Mintea lui era la apă. Mintea lui era cum Dumnezeu o vindecată în trecut. El doar la apă se gândește. Vreau să zic un lucru. S-ar putea ca în mintea ta, ai nevoie de o minune în viața ta, ai nevoie de ce, o binecuvântare, de o promovare. Nu uita că Dumnezeu e mai mare decât ultima metodă pe care o folosito. Dumnezeu poate să facă ceva nou într-un stil nou. Trebuie să fii deschis. De multe ori pune seama pe diavolul. Diavolul nu vrea să fie vindecat. Nu, e mintea ta îngustă care se uită doar la apă. Și nu vede că Dumnezeu însuși în persoană e lângă tine și te întreabă, vrei să fii sănătos? Și tu crezi că tu trebuie să te zbați, trebuie să calzi peste oameni ca să ajungi acolo primul, când doar trebuie să primești. Pentru că în seara asta sunt aici să spun, Dumnezeu profetic ne spune, e timpul tău acum. Ficare dintre voi, puneți-vă numele vostru și pe aia vă spun, e timpul tău acum. Noi ca tineret simt că e timpul nostru acum. Eu simt asta. Simt de mult că după 10 ani de când am început lucrarea, e timpul nostru pentru un nou nivel la care Dumnezeu ne va ridica. Simt asta, Duhul meu. Nu știu câți dintre voi simțiți, dar eu simt în Duhul meu. Și de a ne pregătim. De-aia facem ca să putem încape mai mulți oameni să atingem mai bine tineri peste 19 ani, liceenii. E timpul nostru. Eu simt asta. În e timpul nostru ca biserică. Să ieșim... Din locul în care suntem, să mergi la un loc mai larg. E timpul nostru, e timpul... eu simt asta. Dar vreau să știi că și eu... e timpul tău, personal. E timpul tău, pentru o minune, pentru o binecuvântare, pentru o promovare. E timpul tău, a sosit timpul. A sosit timpul. Și mintea lui problema era că el era legat, legat la apa asta. Și, și spunea lui just problema. Eu spunea, ea vreau să fie videoclip, dar uite problema. Problema e că nu are nimeni să mă ducă, eu sunt black, nu pot ajunge acolo, eu aș vrea, dar nu, nu mă ajută nimeni. Și până să ajung eu, până mă mișc eu, vine unul mai rapid ca mine, sare în bazin, face flash și gata, eu am rămas pe din afară, eu nu sunt Dumnezeu e mai mare decât ultima metodă pe care o folosit. Te-o mi-aduc aminte când în 2004 și în 2005 Dumnezeu a lucrat în la noi la tineret a, a fost o, o, o trezire spirituală și Duhul Sfânt lucra cu putere și a început când o tânără a fost venit aici pe scenă și pur și simplu am, am pus mâna pe ea și într-o dată a la pământ. Nu ne-am pregătit nimeni, n-am știut nimeni despre ce e vorba. Uf! Și din acea După aia au început oamenii să cadă și modul în care cădeau și oamenii începeau să râdă în prezența Domnului și a fost a fost o trezire, o umplere cu Duhul Sfânt am simțit-o 2 ani, 2004-2005. Și de multe ori când ne gândeam la umplere cu Duhul Sfânt, trezire, tot ne gândeam la cele vremuri, ca și cum aia e metoda. Dacă nu cădem și dacă nu râdem, nu-i prezența Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și ne spune odată când eram aici că Dumnezeu vrea să ducă o ungere nouă care nu va arăta ca aia din trecut. Să nu mai căutăm cum o lucrat în trecut. Că Dumnezeu vrea să facă ceva nou. Poate Dumnezeu vrea să sară în sus și să dai bați din palme. Nu știu ce vrea Dumnezeu să dai peste cap. Cine știe cum vrea Dumnezeu să lucreze în viața ta? Dar uite de cele vechi și uite-te la ce Dumnezeu face nou. Și unul care ar fi tradițional să zice, da Domnule Dumnezeu nu poate vindeca altfel numai așa, așa e fain. Nu e adevărat că Dumnezeu a vindecat oameni care erau, intrau în apa tulbure? E adevărat. Dar Dumnezeu face ceva nou. Iisus Hristos e lângă omul ăsta și spune, vreau să fac, vrea să nu te mai chine atâta, vreau să primești acum vindecarea. Vreau să primești acum vindecarea. Prima dată când văd ceva interesant aici, așa, aș vrea să notați al doilea lucru, Perseverența ta este una din ingredientele minunii tale. ta este una din ingredientele minunii tale. Perseverența ta este una din ingredientele minunii tale. Ta ingredientele minunii tale. E prima dată când citesc pasajul ăsta și îmi dau seama de ceva. Îmi dau seama că acest om a fost perseverent. Zile, trec, ani, trec și ved, îi vede tot pe alții că își primește binecuvântare. Alții vindecați, alții primește eliberare, alții se bucură, alții pleacă de acolo, își iau patul, umblă, dar el nu. Dar un lucru face și face bine. Continuă să meargă la bazin. Continuă să meargă la bazin. Știți care e problema cu mulți dintre noi? Venim odată, nu se întâmplă nimic, ne-a călcat unul pe picior, pe față, pe ureche, ne-am supărat, ne-am enervat, a, ah, mai bine! Nu mi s-a întâmplat nimic. Omul ăsta îmi place de el. E prima când vă dau seamă, De 38 de ani e la bazin. Și tot timpul avea credință că poate astăzi e ziua mea. Până acum mă gândeam la omul ăsta, cum de-a venit Iisus la el? Și ne-au Cum de Iisus a fost oare o întâmplare din coincidență, primul care vine dăm buzna Iisus peste el? Nici vorbă. Nu era nicio coincidență. E un principiu la lucru aici. Perseverența e una din ingredientele minunii tale. Perseverența. Perseverența. Încerci și crezi ai credința până mori. Și dacă mori încercând, atunci încerci. Laura, cea nu însemna să fie perseverentă. Vede că Alexa vine la tineret, e binecuvântată. Vede cum uh, Alexa uh, vine și primește ungerea. Vede cum e atinsă de Dumnezeu. Ea nu e atinsă. Ea ar putea zice, să zicem, dar nu că nu e adevărat, dar nu ar putea să zicem nu-i pentru mine seara asta de tineret, noi pentru mine, nu, eu nu cred că Dumnezeu vrea să mă binecuvinteze, nu o simt prezența lui, ci ar putea să zic că eu vin și eu la fiecare seara de tineret. Chiar dacă Ted zice o glumă proastă despre mine, chiar că liderul nu mă bagă în seamă, nu bat, nici nu bate palma cu mine, zice că nu mă dă mâna ca și oficial. Indiferent ce se întâmplă, eu vin până când primește eu și-o primitare, exact, ungerea, binecuvântarea În place de omul ăsta. Omul ăsta pentru mine un exemplu. Pentru că ăsta nu-ți s-o da bătut. Cum mai imaginați-vă situația lui. De 38 de ani stai în bazin și tot aștepți ca apa să se tulbure. Vezi că se tulbură apa și încerci. Ok, data viitoare. Stai, te uiți cu ochii Dintr-o dată privire ia privirea, ceva. nu un porumbel. Se tulbura apa. O să răi tu. Porumbelul ăla. Și se întâmplă tot felul de lucruri. Vine un prieten de-a tău, nu te au văzut din liceu. Tata, ce faci? Îți iei ochii de pe apă. El În momentul ăla se tulbură apa. Tu din cauza prietenului tău, că ai stat un minut de vorbă cu el, n-ai putut să intri. Dar știi ce faci? Mă să vei. Pentru că s-ar putea să fie asta ziua mea. Îmi place de oamenii care nu renunță. Pentru că e parte din minunea ta. Parte din minunea ta. Zicea Ionut la, uh, la... În tabără, n-am pus să predice la liceeni. Și vorbea acolo cum... Uh, de, de când o venit în biserică, o simțit... Când Dumnezeu îl cheamă și la să predice cuvântul lui Dumnezeu și... Eu când l-am întâlnit ne-am zis, tu am nevoie de tine la sunet. Și patru ani o sta la și la sunet și o sluji la sunet și spune în tabără, în sfârșit, o veni timpul meu. O veni timpul meu să predic. Dar m-a că nu s-o dat bătut. Sunt oameni care sunt în, în, și în biserică, care înțeleg perseverența. Perseverența e unul din ingredientele minunii tale. 38 de ani, ține minte, să fii bulnav, să știi că oamenii se vindecă, Și în fiecare zi să fii cu credința, poate e ziua mea. Și ce mi se pare mie, și eu vă spun sincer, ce mi se pare mie interesant? Când e de, că eu, asta știu, când e de boală, asta știu, când cineva e bolnav, are ceva probleme, eu știu, uite, ăla e bolnav, ăla are problema aia, Care le știu cazurile? <coughs> și uh, <coughs> știu că unii care, de exemplu, avem rugăciune pentru bolnavi, o dată pe lună la biserică, Miercurea, special pentru bolnavi, sau se face chemare la tineret și s-au rugat de atâtea ori oameni pentru el și nu mai vin la chemare. Eu știu. Eu știu că ar trebui să vină. Problema minunii lor este faptul că nu le lipsește perseverența. Perseverența e una din ingredientele minunii. Cine nu are perseverență nu o să vadă minunea. Pentru că interesant este De ce nu a mers Dumnezeu la e, Isus, Dumnezeu, nu a mers la ceilalți Din bazin De ce nu a mers la ceilalți din bazin Știi de ce nu a mers la ei? Că fost perseverenți ca omul ăsta Pentru că el știa de câți ani e acolo și stă De câți ani Stă și așteaptă Minunea Așteaptă minunea Cât de perseverent ai fost tu în minunea ta Cât de mult ai crezut Cât de mult ai crezut în minunea ta e fost perseverent. Eu vă spun sincer, un lucru, pe dacă vrei să-ți primești vindec... dacă vorbim despre domeniul vindecării, că ca... dacă vrei să fii vindecat în trupul tău, la fiecare ocazie, la fiecare chemare când se face pentru bolnav, dacă ești perseverent, ar trebui să fii prezent acolo. Problema mea e asta, am mâna uscată. Și atea vin de vindec 10 ani la biserică și mă rog, de 38 de ani, ăla au fost acolo și au așteptat. Ai făcut 38 de ani în biserică, ce este asta? Nu, că biserica e numai de 10 ani. Bun, mulțumesc. Dar nu-mi place să văd oamenii care renunță. Ai, văd Lui Dumnezeu să fiu bolnav. Ai, văd Dumnezeu să nu fac nimic în biserică. Ai, văd Dumnezeu. Îmi place de ea care se perseveren și se țin. Îmi place de ei. Pentru că minunia e aproape de ei. Pentru că e din ingredientele. Nu mă las. Nu mă las de tine. Vin aici în fiecare seară de tineret, aștept minunea mea, binecuvântarea mea, perseverență. Perseverență. Îmi place de ea care merg la concursuri, aud de ăștia care dau la facultăți, vor să devină medic, vor să devină și înainte cum era, cu trebuia ai pile sau trebuia să fii foarte bun. Și îmi place de ăștia care nu au fost nici buni, nu au avut nici pile, dar au mers la fiecare examen. Anul ăsta de examen la facultate, vreau să fiu arhitect, am picat, de 10 ani am picat, dar cum mai intrăm. Pentru că nu mă las pânărul ăsta arhitectic. Îmi place de ăștia, asta e perseverență. Și ăștia devin buni la ceea ce fac. Pentru că ăștia apreciază mai mult. Ăștia au luptat mult pentru visul ăsta. Perseverență. Am o mătușă care a vrut să fie visat de mult, mult timp să fie medic. Și am început să avem copii, au avut deja trei copii. Când ea, visul meu, să fiu medic, nu știu la Avrop. A 40 și ceva de ani o dă la facultate. 4-6? 3-6 de ani o dă la facultate de medicină. Și pe locul întâi sau 2, nu mai ți minte. O mămică. O mămică. Dar care avea un vis. Avea un vis. Perseverență. Perseverența. În orice. Vrei să fii implicat în ceva? Vrei să fii și simți chemarea lui Dumnezeu în ceva Și tu cum vezi că Dumnezeu ridică pe altul Vindecă pe altul Ridică, promovează pe altul Te dai bătut Da, înseamnă că eu nu-s chemat Perseverența e să te ții 38 de o s Mă-mi de omul ăsta 38 de ani Și al treilea lucru cu asta încheiem Făvarea lui Dumnezeu te va pune pe primul rând Te va pune primul în rând și eu Făvarea lui Dumnezeu te va pune În primul rând Primul în rând Vără Lui Dumnezeu te va pune primul în rând Iisus Hristos vine la bazinul Betesda Și nu-mi cine are numărul următor Dacă ce care merge și depuneți declarații ce care mergi să stați undeva Acum ne a modernizat și noi în România Mergi și îți un număr Dacă mergi la la ITM, la inspectoratul territorial de muncă și apeși acolo, este un, un, un fel de LCD, apeși pe el și îți vine un număr și acolo la fiecare uh, birou este, apare când apare numărul tău și aștepți Iisus nu vine și întreabă pe nimeni unde care urmează care e următorul, care o stat mai mult aici, nu o arată și nici nu îl interesează vine direct pentru că e favoarea lui Dumnezeu, favoarea lui Dumnezeu nu e corect nu corect. Eu sunt de mai mult în biserică. De ce pe mine nu mă pune să vorbesc în față? Favoarea lui Dumnezeu nu-i corect. Favoarea lui Dumnezeu e favoarea lui Dumnezeu. Și pregătește-te pentru o favoare divină. Pentru că favoarea lui Dumnezeu te va pune înaintea celor mai calificați. Favoarea lui Dumnezeu te va pune înaintea celor care-s mai de mult la rând. Te pune primul în, în rând, eu sunt următorul. Asta-i favoarea lui Dumnezeu. Asta-i favoarea lui Dumnezeu. Favoarea lui Dumnezeu va face ca bani să vină spre tine, afaceri, promovarele, a servici să vină spre tine, e favoarea lui Dumnezeu, nu că meriți, e favoarea lui Dumnezeu, e favoarea lui, Dumnezeu zâmbește, e favoarea lui, te pune primul în rând și n-ai venit primul, n-ai fost prim acolo, la favoarea lui Dumnezeu te ia de unde ești, spune timpul tău, să te ridice timpul tău să strălucești. Asta-i favoarea lui Dumnezeu. Și când vine favoarea lui Dumnezeu la Betesda, se uită și spune pe omul ăsta, vreau. Nu-a întrebat, tu ești de cel mai mult aici? Nu a fost problema asta. Pe tine vreau să te binecuvintez. Vrei să fii sănătos? E favoarea lui Dumnezeu. Doamne, dar nu-i corect că vecinul e mai mult. Nu. nu, pe vecinul vreau să o binecuvintez. Pe tine te-am întrebat. Vrei să te fac sănătos? Asta-i favoarea lui E foarte fain că atunci când vine în lui nu ține cont de nivelul educației tale. Nu ține cont de câte masterate sau câte profesionale ai. Nu ține cont de asta. Favoarelui Dumnezeu nu ține cont de nivelul tău social sau economic. Nu ține cont de asta. o spune, e timpul tău. Regătește-te. E timpul tău. În domeniul în care tu e. În unde aștepți tu minune. Unde aștepți în vindecare? Unde aștepți în vindecare? De vreau, sunt aici să-ți procesc. E timpul tău. A sosit timpul tău. Închide ochii acolo Vreau să mă rog pentru voi. Dom'le, ți mulțumim că ne vorbești și ne spui, e timpul nostru. Și mă rog ca fiecare tânăr să înțeleagă că e timpul lui. A sosit timpul lui. A sosit timpul. A sosit timpul Lui să strălucească, a sosit timpul pentru o promovare, pentru o binecuvântare, pentru o minune, pentru o vindecare, pentru o eliberare, a sosit timpul. Și doamne, dacă sunt aici tineri care împreună cu mine sunt de acord și simt în Duhul lor că e timpul lor, mă să le vorbești în aceste minute și mă rog să îi pregătești pentru ceea ce tu urmează să faci cu ei, pentru că e timpul lor. Și Dumnezeu nu ține cont de cât ești în că nu ține cont ce educație ai, ce pregătire ai, pentru că favoarea Lui Dumnezeu vine și vine spre tine și când favoarea Lui Dumnezeu vine, tu pregătește-te. Că favoarea Lui te va surprinde plăcut, pentru că El te ia pune primul în rând. Chiar dacă nu meriți, El te pune primul în rând. E favoarea Lui. Vorbește de tinerilor care le-a venit timpul. Care a sosit timpul minunilor, timpul promovărilor, timpul pe care l-aștepta. În timp ce stai și te gândești la idee asta că e timpul tău, așa să pun o întrebare. O întrebare care pun de dată când am ocazia.